اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين علل لنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعض يقول تعالى فاخذناهم فاخذ فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين صدق الله العظيم تندرو الله نمازين مدينه كابول الله جل جلاله رمضان كابول صدقت الله جل جلاله كابول كلمه اميره ليتاته باسترا الله جل جلاله كابول prej ative që janë ma pëleqe, fmive, grave, trive, trejave, gjithëve Allahu Gjelle Zhelelu shërbimin e bukur të këti mui ma të madhë, ka bulle e boskeve të bashku, insha Allah. Me ajetin 99, suratul arat, rezultati i sirjes ish në islam, të shuaj bële islamit, pas gjitha qëndrimeve të prera të maruna nga njerëzit, që ishin mendje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje mëndje banin të, të njëjtën lëvizës i që banin me popu i qërë edhe ardhe me të njëjtën ajeti prasritën në Kurani Kerim, tha fa aqadhatë humur rajfatu fa asbahu fi dharihim gjatimin tha jav kemi drilë të okën prej poshtë ju kemi hudhë zjarë prej nalt kësto tha jav me zullë ju kemi ba azabë në mjegullën e zezë e sila ju qëj zjarë prej qëli jav kemi drilë të okën prej poshtë Pas bahu fi dharihim gjafimin, në shtëpite ti ve kanë ngell të, të, kan të shtrirë për toke, edhe të vdekur të shkatruar dhe në pikën e fundit. Kush kenë këto? Në ledhina këtë dhebu shuaibën, ta këto kenë ato që i thanë shuaibit për rrenë. Ta këto kenë ato që i thanë shuaibit për rrenë, se keme vendë. Këto kenë ato që i thanë shuaibit për për zanë, edhe gjëmatin tanë bile jove të mtije fa so, qëllëzhinë këthëbë shuajban ka anë nëmë jaghna u fiha ta shë filhëmë i nënvizhë janët e prerët të ajetit Qurani Kerimit ku undët i tëki vetëm pika të shkurta fa so, që anë nëmë jaghna u fiha këta nënvizhë fa so, ibëna në atëmënir sukur kur skanë qenë kur allëzhinë këthëbë shuajban ka anë nëmë jaghna u fiha Tha i kam shkatru dhere në atë mëmir Tha që kush ka qenë gjallë Onës E kush ka qenë gjallë onës Të shfëtuan Tha i kanë pa vendet Ku ishin të banuara me ta Si kur kur s'kanë qenë kur fare Lëdhin e këtë dhe bu shuajben Ato që i për nga merit Allahut i kanë thonë përre Ato që i kanë thonë fjallës Allahut Sa shëvërtit Ato që janë mendemdha i parat vërtit Sa Allahut gjëllë gjirelu Tha i shëndrodha vendet e tyre, sëgur me pas qenë, të përbanuar a gjithë mund. Denimi Allahut, insha Allah, së të merë për para kur. Inshallah, Allahut gjëllë dhe lëluhu fëgjine vetë nuk e përdor këndërti e musimani ndëruar. Se shëndro është sëgur kërë s'ke qenë kur. Cjen, kur? Shënd... Edhe këta ti, nëse je i manlisht e para mëndon se kjo të nasë mund dhe të mëndon. Dersi sot dhe do të kalzën më volë pak se edhe këtu të na mëndonë Ka fundi dërësit nësa arrim dërë të ajit një qimë, do të qofim se përfa vjela dhe e mënira si që bjenë edhe ku i mundet me ardha jo, fa fa ta walla anë hom, shuajbe a.s. masktive gjerave që ndodhen masktires ati, maskondërshtimi të ashë për të popëlit matkesh që prijetoj aji, ardhë i delimi Allahu Gjelle Gjelalu, e shëndroj popëlin e ati dhe vend banimin e ati me së kur mës me pas qenë kur fare, shuajbe a.s. i pat një atdifjallë me së bramë. Zare këto që për bezdhë kënë derin për kërë fundit, e për vuj kënë prej një popër lë derin për kërë fundit, masë i që allahu jëlle zelalu që të regon, me vëpër se jam ka anë a juve, unë me juve jam odër së labë të mi, e për shëpë kënë mesih për gësënë anëmijëve, për i fëllë kënë njërdi fjallë. Fë të wallë anëhum fa qalë, ya qëmi lë qëdë ablegëtukum risalati rabbi, u l Edhe sa o popull i im, un e sqejimet e mia i bona. O popull i im, un i bëna sqejimet e mia. Letra chima dërgoja Allahu Jellalul Iavlëdova, edhe ja sqejova deri në pikën e fundit, oma ju sa nuk besuat. Etash edhe unë e kam një fjal. Kto ishin ato dy fjalë të fundit? Sa ta kaifa ata ala qawm al kafirin. E pamir. Kjo është për të murdhit, çfarë tha? Kjo është për të murdhit. Ama si të mërzitëm edhe për qiket ka libertin sanve. Që unë për ju spjegoj, për ju jatë të ambla, e ato të amblë nuk e dojë. Mërë një gjo shumë të bukën në këtë dunjo. Mërë një gjo që e ketë është të shtrejtë edhe e donë fërtë, prej gjojnëve që i posedonë. Veshë mbathje që ufshin, apo pasu një tjetër. Edhe afroja një njëriu që është i regjistruar në faqën e zullëmqarve që nuk e ka Unë për të rëgëj, e ke vështir me a imponu me mo E ke vështir Se aje konsideron këta gjë që nuk e meriton Ska punu për ta fare Edhe ti e nuk njëf Si lësit e tua si dhiv Si din, ambëlsinën e sadakës nuk e din Nuk e njëf njërin bëmirës Nuk e njëf bëmirësien Nuk e njëf qeshti në humanitetit rëjnësisht Edhe ka frik Ti afron falas Nuk i vefi e kushti Nuk i thosë se kam interes mase saj, veç se aja bçasto sa'gati me kuptov se po ja jap. E nana farafi i thot, pse ket apo më jap? Çka u bë? Çka kanë bër? Çka? Sa më ar man, man fun nuk e mer. E pra meritojnë dënimin e Allahut dhe lelalul ketraf, se nuk e morën fjalën e Allahut edije. Nuk e morën fjalën e Allahut falas, i shkatroi Allahut grin fund, çka thlojë shaibit që tërsend për vësë. Fa kayfa asa ala alqawm alkafirina. Sik merdita edhe me qenë për më mërzit. Si të mërzitëm për një popël që i mëritoj këta? Pra unë të i pletsova kushtët, ta të spjegova mirë. Nuk lashë gjohë mongët, edhe se kurseva vetën fare, nuk e pranove, të dëneja Allahu, unë si për nga më mërë thashu ajbi shkatë bajtash, s'kam ma shumë se qka me thonë mo. Tha u anë asahë të lekum, unë pasasaj, jam mitë tha të spjegu në asihapë. Kam spjegu qartë argumentët tasni ovenkos faza emerdhjavec ndolli tha s kam çka të bëj qtopro meketë mbylli shajbi tha s kam çka të bëj we ma arselna fi qaryatin min nabi illa akhadhna bil ba illa akhadhna ala bil ba'sa wal darr la an lahum yadarrun tasafag amer kemi çuna për fshatra fjala fshat këtu e ka imin qitet Në Kurani i Kerimi, apo dor fjalë afshat, ama ka emrin qytet. E ka kuptimin qytet, se Allahu qyteteve në në në në Kurani i thot Shatra. Për shembull, Mekka se vot umul um kura, nona e katundeve. Qyteti i Mekkës është qytet, po i thot nona e katundeve. Qëra qytetet i thot katunde, pse? A prej katundit prej fshat, prej qytetit ka filluar të ndrruan fshat, apo prej fshatit ka filluar të ndrruan qytet? Cilla cilla është rend? Jo, fillon prej fshatit e shëndrojnë në qitetë, e Allahu fillon prej fillimit, pra, a, ki, Allahu fillon prej ku fillon gjonët, tha, sa kemi për nga merë kemi që në përfshatra, e në për qitetë, pra, tha, sejnë cilit popull, popull, mas populli, për nga merë, mas për nga meri, i kemi denu si pas meritave që i meritojshin, si pas veprime që i bajshin. Illa akadhna ahleha bilbeasahi më dërra, e tha, që që i provejshmi, pra, i provejshmi me di gjonët, Nifad ju jepsh mi pasuri deri në pikën e fundit. I bënsh mi që të jetojnë të lirë deri në pikën e fundit të lirisë. Edhe atësh çka bëjshin. Dgjona, si ti afroja Allahu njeriu, e ka shumë vështirë. Dgjona, nëse Allahu ja afro njeriu, e ka shumë vështirë. Ditët e tjera, nëse ja afro Allahu insanit mençur e ka shumë mirë. Kush janë këtë dia edhe këtë dia xhera, nëse Allahu ta afro pasurir edhe të afron lirin e ke vështirë shumë se këtive të dijave duhet me pas mend islamet të pasuruara me kuran me javdit rëndin nëse si javdin rëndin të tive ta akadhnahum bil bësai vë dërra ta i jipshmi mir e zdishin me fare mënderu i shtishmi në hëndekun e provimeve dhe së provave e i dënejshmi të rinë pikën e fundit, ndoqëta mësë përkët fërën, ndoqëta mësë për ju më tekët se për shka për adenon Allah u Gjellë Gjellalu. Në nënvizoje këta mirë, ndoqëta eventualisht mësë për ju më tekët se shka për ndonë. Se kështu të Allah u Gjellë Gjellalu. Shpashhare muslimoni, shpashhare njeriu, banë gabime, edhe meriton dë Ja bjenë Allahu Gjelle Gjellalu A hanë për shpine Edhe s'ka mundësi qetri me ardhë me bind Se këtë delim e pate për këta E ka vështir E kejë vështir me bind Se ha i thotë jo ja, Kjo s'ka e lidhë me mata po upo. E kejë vështir me bind Allahu thalli Allahum Ja të darra un Fa eventualisht nështë ta Mësë po këthejan për e këtë i denimi mas Pra kër je i lirë E kejë obligim atë lirime e pagujt me pagujt me kultivuar me rujt me ideal zot asaj kur je pasanik e ke obligimat patunime me me, me ritme e pastru me zeqat me sadak me fitër me dhana me ndihmën fugarav ndihmën e i ytimit ndihmën e xhamisë ndihmën e rrugës ndihmën e shkollës ndihmën e shëndetit në gjitha fushat duhet të jen aktiv merujtat tash ton Allahut nëse jo pra e marr Allahu xhalla xelalu e marr Allahu Iman t'in zonsat, iman fakultetet, iman medreset Stipendon zonsat, stipendon mjek Stipendon ingjiner popullitan Stipendon loj, loj profilere Të shkollimive të ndryshme Allah u don, a i tja pasaj E ti e mbyllë këtë zlet E mbyllë a i me ti E qka haton e unë Qka jef, e di shka tjet Kjet ajo që je ke Kjet ajo që je ke Ajo që je ke a shpra ljuga e drunit Edhe tava e pasunit Ska qëtër, veç me mekë gjallë, asës gjënë qëtër sen. Es, a je imë sumë ti me pasë, për shemblë? A je imë sumë ti me pasë? 5 milion, 6 milion, 7 milion dolar në bankë edhe me shku sa bale me e fshi o borën e fabrikës me natun tënë. A boj njërës të tonë që këta, unë po garantoj se jo. Njërës të tonë se boj në këta, se njërës të tonë i kanë bindjet gabim, që shfar bindje kanë. Kam punë në Gjermani 20 vjet i ka blet di duçanën Kumanov. A vini pse i ka blet? Mos më punu mo. I ka blet ti dëgjoni ka dhonë me qira, ka 250 marr 500 marr mujin, por mos më punu mo. S'ka mo, u, u bites. E kësajim zum. Tashim zum me ron, s'tashim zum me past. Nuk ajm zum me past, s'tashim zum me punu. Mu për këtë. Pak har ka pikë ti. Çetri çka boni çetre. Apo do ti mos më punu pra. Po valla, e shkon shko. Shkoj në shkoll E si dëshmës me punu Adës që shkollën kje kje E si dëshmës më shkollu që punën kje kje A i pam A i pam defektet që shkatrojnë një popull A i pam defektet që Një, një popullet i hudhën Në kolë bomba atomike me për të fjan Se në shkollë për dashke me shkollu Mës me punu dhe me për mosit si shkojnë në shkoll Bona i shkollu me dhe mos punoj Se bërë jam i shkollu bat, më atëherë A si mës du më shkollu edhe një në onë shkatrim edhe ona qëtër shkatrim a i që amësu me punu a i që pun a i thak shtopra tha na jemi të kryuar une i gjelozova fërt ma tha profesori i, i, i linguistikës në këllë në universitet e ka pasemnin Rosenbach ma tha tha na jemi të kryu me punu na jetoj me punu a ju punoni me jetu tha ketë dalime kemi në mes nejme dhe ju e popu i me të balkonit Tha ju përnëni me jetu, tha, na përnojmë, na jetojnë me përnu, a ju përnëni me jetu. Tha me thonë, ke e sotë, tamam, keshë është, gojën vëshën vëshë, se ke e sotë, atë qërë të bojnë miliona, miliona, miliona, miliona, edhe prapëshinë me netëllë, prapëshinë me netëllë. Ketë duhet me kësi, këta duhet me kësi, atë harën atë do të eksistëmë si popullë. Tha Allah u gjëlle zhe laluhu e kështu prapo kështë të ajëti jonë, ju dham ne ative ju dham liri ju dham pasuni vetem me falim ngëru ta kanohun me azab besis ju dham youtube ative danim shumë të ashpra kto kan at di at di qe era lose ike dhe i mirë thallat e shirin ato i ken kuran ikrim prap nas dalim pe ati i ken kuran ikrim sura quraish ne juzin 3 vet alladhi amnahum min falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amnahum min khawf pa ne tivojni ibadetat e Allahu i Allahui, cili i ka ngjini prënjësies edhe i ka mbrojt prej prej thujit këto dia si dikesh e je mirë i i, i un nuk je edhe je i mbrojtur je i lirë nuk nuk nuk sulmohet prej çervë je mirë ama kjo s'ka kjo as kuran xhe mafi amin deruar bad jete këtu fillon jeta pa këtë dia do të thonë zban hiç et të para kur ku vini me sku deri në pa kufi të parat dherin për kofin edhe majsë mërami falem më ndërnës thumë më beddelna mekanës sejë atil hasëna tha Allahu gjëlle zëllalu kër është ka të rëshmi një popull dherin për i kënë e fundit e është rëshmi për toë kësë lëshmi kur gjohëman të epar i lëshmi besimtarët e të në shka për është mi tha Allahu gjëlle zëllalu për qëtive pakithës janë nëshmi edhe i shtojshmi hatta afau, hatta kesuru tha, Ja, për shembol Ato ta njës nuhit Ata ushtun Ushtun dok Ne me shka na tha në Kuran i Kerim Idhëntum min aslabihim Tha ju jeni prej sulbit Prej korizit Qative shka kënë në njën e nuhit Se qërë së patën me thmo Ju që ki kalaballëki E pas tajnë kohën e adit edhe thëmudit Tekrar helax Jitëshin dobesim tarë E pi qatime tha Allahu i shtojshmi prap E banjshmi popull E ju jipshmi në vend të kshijave të mira E në vend të smujeve shëndet, në vend të varëfëri e spasuri, i rrëqmi. Kër u bëshin të pasur, kër u bëshin të shëndosh, kër i dilëshin zotë me atë vetës, thë qishë gjikojshin, së so ishin? Kad mes se a ba e na dërra u sërra. Dhe, më mësojmë në në histori se kanë ndonë kataklizma për para, tandos ka një kataklizëm ishte bon duniaja me ujë, atjetra kataklizëm ishte pas shëndruk, ispas dalën mbar ku i tokës jashtë e kjo jashtë jashtë i jasht Zimrena jasht e njerëzit edhe drotë edhe keq kishin batin sport e prej sa i shëndruot naftit asht me çindra miliona vite kjo përpara kis ndodh vërtetuan këta shkencstarë. Collë shkencstarë bre vërtetuan këta. Kush ka braish këncstarë ji vërtetoj këta. Këta nuk e vërtetuan shkencstarat fare. Këta njerëzit e mërën të gatshëm prej kurani kerimit, libri të Allahu Gjellë Gjellalu, se kjo kështu ka ndodhë. Nuk zbuloj kushi gjohë fare për apërësih me përja shtim të degëve të zhvillimit tekno-ekonomik edhe tekno-teknologik edhe asë gjërë qëtër, edhe tekno-medicinal, medicinal edhe gjohëra qëra, disa degë po bazat, nuk i zbuloj kushi. E kërë mërë, kështë qënë klima e mirë, Kisht qenë me dru, kisht qenë me njerë dhe vend banuar Shkratina 3.000 km të la filër Në lindjën e ironit Maron të qiteti Darul Bejda I Evropizuar tash Kazablanca Maron dhere a qe Edhe kejt kuç, pa dru Jo, ka qenë me dru E qka zbulluën, pra? Tanë, ish praptu kjo Mante e por Kisht një posht Ajo që ka qenë posht, ka dal në alp Zbulloj një shkenstar filan filonit A jemi muën lidhen dherësot ajo? Allahu gjëllë në gjëleluhur në Kuran i Kerim tha Atë që ishtë poshtë, unë e hodha nalë, e ato që ishin të vend banuar nalë, ishtina poshtë. Që ka zbulunë shkenë sërën, tu kush për ka më dhërë? Që ka zbulunë? Qush që ka zbulunë i këtu? Kur gjështë ka zbulunë kur kush? Allahu ashtë deklaru qartë në Kuran i Kerim, se popoj të maherëshëm, që s'më ndëgjun rrugën ti me dhe të dashur të mi, Së temën tim nuk dasën që të këndon mbi tok, pra sipërfaqës i futa poshtë e nal, për at poshtë e çita nal. Ku do të mos të? Çkohu. Po kështu tha, pram më informojë në galeri. Se një ni ni ni ni studentë në universitet në Tetovë, po thoi kanë vesh çërave në diskutimin e vet se një anglez ka thon lipiditurin e deri në vdekje. Dëgjoj mirë, një anglez, ti thon, lipiditurin deri në vdekje. Sa ish madhruaj anglezi që kishë thonë lipe diturien të rivdekje. Profesori ishte shumë i qartë, a im sebi në sakshtunë. Profesori ishte shumë i qartë edhe i preskët tha, jo biro. Jo biro josa, kja thanje tha sa nuk ashe anglezit, sa këtë thanje ka thanë Muhammed i nderuar, o të lubil ilme min elmehdi ilë lëhad lipe diturien prej gjepit e në varë. Jo biro josa, bolni mo tha, profesori që i tha, Bëllimaza, ka thonë Spanioli, ka thonë Anglezi, ka thonë Francizi, ka thonë Gjermoni, kur gjështë gjështë kanë thonë të apare. Po të islamizuarët, pre islamit i murën komplet, i evropizuan mirë edhe i agropizuan mirë edhe i avdhanë të agropizuara. Kur gjështë do në që dhështënë? Anglezi, ki sënë sële, diturien të rinë vdekje. Kur? Parveta? Parveta, pobë. Jo, kështë thonë Muhammed Mustafa, që nimi e 500 vite, lip në editurien prej varët, prej gjepit e në varë. Fakat më sahabahan, abdara u sara, kështu, ka që let i mërën punët. Mas i që i ngritë kërë allahu prap në standardet më të larta, i mirëshin punët vë letë, edhe nësojshin. Babalartë e tonë, shumë i kishë pas dënu allahu. Ato kishën pas hekë, shumë atët partë. Në anëver, dove ju kish bashra zar mbi çillën. Dove ju kish bash drill toka prej poshtë. Ato të fart ato. Allahu xhel xelali u thon, dëgjom mirë. Ato të farta. Sa po. Fa akhadna hum baghtatan. Kto qert që sti çipojën kët fjalë tha, i kemi marr prej sipërfaqes tokës befasish. Kto që më thon ato të farti kish pas denu Zoti tha. Ka dalë si ta shohim edhe juve ajo ju dënon as jë dënon. Po si E thonë, pa para lajmërime këtë grupën e diqëti. Pa para lajmërime. Be pa fish i kemi morë. Pa pa pa pa fije para lajmërimës. E s'kjegoha një dhinderë, ta është a shvendim e ri për tri të krarë, që në të fërtove për ditë mësojmë gjoana më mirë, se shka imë dime dhe ti inqizojmë mirë. Nga dridhë tokën Allahu Gjellë Gjellaruhu pa para lajmërime. E ti kushkeve? Ti keve a i maj mirë i cilit dridhëja tokës zunin gjumë. Tu ka pjala një ditë. Dridheja tokës zunin gjumë, apo? E mitë, 5-9 minuta për para në borë, kejtë. Bobratat, qka ka bobratë 20 minuta para dridhejës kët, tokës kejtë si si në si përfaqë. Kejtë në si përfaqë në alë. Asë një poshtë, u rrithi 20 minuta për para e shkojtë tokën dëllë në alë. Qka ka insektë që i banon poshtë, Kej 5-9 minutat dalin si përfaqe, se edhe qera kësa hati të oka po dridhët. E maj meqmi, aj shkenstari, maj bukuri, aj me mikroskop, aj me loj-loj analiza, aj i kabinetit, aj ku ishte? Aj i shtoflet. Aj i shtoflet, e që ka u bo? Kusha me i mirët, ash kusha me i pasën, kusht për di ma shumë, kusht i ka instrumentet matë mira, instrumentet matë mira për i ka në qërë për në dëgjimë, për për i ka një kanë, i ka në. A këndë dëgju për kërcilin, për karkaletin i të li jeton në Argentin? E ka emnin karkaletin Argentinës. Djetar e Amerikan Chris Morrison tha me një librë të ti, emnin e ka, emni ka librë ati kështu, Shkenca sratë në besim. A shi përkhtima rabisht me titullin El Ilmu, Jedru Lili Iman. Shkenca sratë në besim. Chris Morrison i a shak i akademive të gjitha shkencave në Amerikë. Shafi akademive, unë se ditë asha në gjala jo, nga ote shtatë vetishtë e plak një kukur, unë lezova materialin e ati. Në Argentinë, karkaleci, të fërkume në konve të ati në sërnishtë në qikakor, 850 metre largë e mdëgjon ajo femna. Partneri e ti e mdëgjon atara dhe vend më njëherë të vendi. A një në ti di kanë 800 metre të i fërkudur? A pa dhe sa je masë? E ke pas ta je madhë prej qerve. Ti je madhë shumë, ama ti je afru. Unë e di, ti je afru shumë se tash ti kej mobil. A be dur s'ka nevojsh ti mi fërku, po? E kej mobilin vërshit rusë, në umra, edhe fol me të di palë. Pra je afru edhe ti dhe ridikun. Po mrekullia Allahut nuk je bo, si sh... nuk i ka rrit ato qeres që a i ka kryu Allahut dhe le zelalu shumë më dherë. A thashmë, a thash gjuna, me të zonë dërë këtë burë i dridhe ato kësë të burri, fleta. E minim me dalë 15 minuta për para me u kërta lisa. Asa shi interesant, unë edhe ti asa mjerim, unë edhe ti me razonë shpia ajo në bita, a lopa me këputë kërpeshin me dalë, me, me, me dalë për jashta. Pas 11 minuta se për ndozë diqka. Ta Allahu gjëllë gjëllë hufë, akadhna hum bëgëtëten, jam kemi quëtë dënimin papritma, jam kemi quëtë dënimin befasisht, E pëse be pasesh pra? Për mësë me shpëtu. Se gjukimi Allahu Gjellegjela Luka, s'ka be shpëtu. Për mësë me shpëtu. Ua hum la e shhurun. Edhe pa, pa fije para lajmërive, pa hetime. Pa hetimet ma hershme se kjo do të ndodhe. <tër> se ta shë keni kohën, me thonë, hojënë ti, kësë fjegu të sidhë mos ditët e fundit, një zinë gjirë të për nga mërve dhe qeshën e ative, Nos pranimin e lutjes së dhëtirës Allahu xhallaluhu rëmim nativë të pejgamberit Allahu xhallaluhu e tash askoq kjo çfarë ndron kjo tema më ndron kjo inshallah me izin e Allahut xhumohet natë Ramazani ndoshta do ta përthellim ngajtën sure se ne e dim dikon ka ajete mbes në Allah edhe 100 asuria i ka diçën e 67 po të çata ndron prap çetash te ajeti jon me te cilin kemi te bëjmë na puna ajeti 96 ndron si situata gjithsej edhe ka ka ka mundsimen abusqesh tira te gjithve operaitin qe po vjen tha allahual jalla jalalu walo an ahla al qura amanu la fatahna alehim la fatahna alehim fa ah ksu ki drejta me zor ksu allahual jalla jalalu tha walo an ahla al qura amanu popoli nuhid popoli samud popoli hadid Populli Lutit, populli Ibrahimit, populli Shuaibit, populli Muzas, populli Harunit, gjithsej këto që ju përmendën. Si u selëm jo shka ju thoi Allahu xhallalu tejalalu tha: "Welo innhum amanu wattaqu" Popkitishin besu këto, jo shumpun. Popkitish kishin besu këto. Edhe të kishin qenë të devotshëm. La fatahna aleihim baba minas samaa Pa kam pas me javë qelë këtive djert e qilit me ra nalë pinalë bereqet, do me thonë shi me kohë dhe sa duhet, e pas taj kam pas me i thonë tokës që ka kenë mundësi me bohë bereqet, në njëhjen e urna vetëmi, jap javë këtive kejtë komplet. Dikushte i venë, për me tra shi sa arduhet, edhe me trashi sa duhet, me të bi bere që e dikejt, me të bënë shumë, ma shumë se ti sa duhet, i dhenë Allahu di kushte. Për kejtë po pojtë vazhdojnë, sa wëlehu enna ahlel kura amënu, vë të khajtë, sa po të kishin besu, edhe të kishin pranuë firët e mija, këtë kam pasë me avbatha Allahu gjëllë gjëllë hu. Qilit me ko edhe sa duhet, pasi e domi fare, to këtë kejtë shka kejnë në mundësit e tua, me urmën tim, ja, e tash që kish, ka kishë ndodhë pravë? Ne, se e mëllëm vërë, qëka ishbo? Gjëmatin dërshme, eti qëka ishbo? Maj varfëri, që ashtë sot në këtë tuk, maj varfëri, maj varfëri, kishë me qenë ma pasanik, se maj pasurin vëzë sot. Kjo kishë me ndodhë, e garantuar, maj varfëri sot që janë tuk, kishë me qenë maj pasur, se maj pasurin tuk. Pakë dëshirme që janë pasanik. E çeli s ka dëshirme që janë pasanik. Po do të jesh, nuk do të jesh 100%. Nuk do të jesh pasanik. Para se të pasunohesh në gjap, duhet të jesh i pathënd në zemër, edhe duhet të jesh i pathënd në qendrën e çelizës së besimit, o borri i fshim, edhe i pranojsh urna ta Allahu, gjithsej, i ti pranojsh urdhat e Allahut gjithsej, ti praktikosh ndalimet e tij, Allahu xhellahu evata jovesh ti, edhe unë të di. Edhe ti, edhe unë të di, jovesh njëoni. تيهوا ولونه تو ديت اي فاستاي مريتويم نا ات الله جل جلاله الكتاب لتتحل عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون فاون كش تويام دري بارارين براف سان سانش مرتيت تاونه برافي مورا مدنيم فالله جل جلاله وجماله ونو برافي مورا بدنيم انا ما سايت اذا اذكروا اخذتهم العزه بالاثم se arësat ju spjegojsh edhe më të këshiboh. Unë dhe t'ja fësjellë i shembol, si mundet njeri kërë t'i spjegojsh mu bo ma i keq. Ja, për shembol. A ma shembol t'njesh shumë i cili kuptuot e këtë klasat e njerëzve. E këtë gjanin, apo vlaun, apo katunarin, cilin dëku, edhe a i ka 21 vjetë. vjetë. Përka mendja dhe forma është qardak pa parmonk. Në mraz minus 20 e makë mishën qilë dhe hasë krakusë. Se aja i fort, aja i snart, aja i, i kokejt snart, zati menje e smut nuk nart, se ajo se diftofte në vendetit. Edhe aja i ka një golf. Ka një golf, dysha, tresha, pesa, sa janë ato, jan, ato unë si di bashminja. Edhe aja atë kërën e vëzit, pasat herë në përkatunë 150, ku ashtë vetëm për një zërë e garantuar me vëzit. Edhe del një plaka, hoxha, muezinja, i sotë marabirë, sotë i të, bira, në lupa ai kujton general më mar dikun meq, u ke qeft, ajo tha, sjam të shkoj kërkon. Ma ka dalë pak. Kështu, ma ka dalë pak. Se udha premton për 20. Fëmitë e shkollës janë të shkuar në shkollë. A çe kafi mend ijon këtu? Nuk jemi modern, s'ka loma, kështu jemi nkatun ty etu. Ma ngadal pak, se fëmia i huaj shumë kushton më shkel edhe ka pasoja mas, ka belaja. Duhet të më angazhoj hoj, duhet të më angazhoj plakun, duhet të më angazhoj njerëz, duhet të shkoj me ta falë, ka belaja mas, ka mos. Kështu thotë. Në ka dale pak, pëtë këshiloj si e vlad Aj, qëra herë Në kam shëllë dire me një dorë Qëtashë më shëllë me di Edhe njësë kërën me tretër Ju e dini shka me njësë kërën me tretër Tritë e di me njësë me tretër Edhe mi dhonë nga stërinë fun Do me thonë me a fishklu gumat E në venja një, një di minuta E pas taj kur të njësët E qëtashë në di gjopra Shkojkja apo u kri Tha fej dhe adhuk këru Akadhet humul izzatu bil isëm Kurës jisë fjegojës Në qishë duhet edhe matë këshitha Allah u borë Ota të partë i kishë pasë dënu zotit E të mramë që ka ju ka bërë mramëve E të mramë që ka dënu ta Fë akadhë na unë bërë këtë të në vima kënu e si bunë Sa përveprilë që i bajshin I morëm dhe fasish Po të kishin besu Patëm me ju zbrit për i qilë dhe për i toke Bërë qërë Afe amene ahlul kura anjaëtijahum anjaëtijahum bësuna bëjatën vëhën naimun ta shkë thajmë të ayeti 3 a 4 a gjensurët u l-arraf kër e keminin së fillim të ramazanit prapë me 4 në ayeti të liha shumë njajshëm me ata ta a kanë mundë si alejojn vetë vetës njerëzit që jetun në përfshatra këto kombë për para që t'juven allahu gjëllë në gjëllë dënimi allahu të tufle këtu kemi spieg Që vëndë dënimi allahu jelle jelalë në gjumë? Në gjumë, në gjumë. Pëse në gjumë kemi thonë qishë vëllë ima thërë për mësë me pas mënësi me jshpëtu dënimi të allahu. Iaqëta liqët allahu së ka dhalia. Fë so, afe amina ahlu l-qura anë jëëtihum bësuna bëjatën me hum në ajmën? Awa amina ahlu l-qura anë jëëtihum bësuna të dhuhën me hum në ajmën? Fëa ndëshëta mës shataret me or denimi i Allahu xhel xelalu dhe xel shanu esmundin se jam mbrojtur prej denimit Allahut e cili ju vjen duhan mazdaljes dhillit eshka u botash nian jahet tu flet naten qe te jahet mazdaljes dhillit deri drek e pse mazdreke ha? jo mazreke Allahu xhel xelalu ke permeni mazreke i permeni tri koha naten tu flet ne xumin e dreka Edhe sa këtu ngetahet entana ku jemi tash, wahum, tha, në kohën e mitash duhan وهم يلعبون fë nkohen para mesditës ti dënoiunato mir sepse çikeo para mesditës çka u bë sa përmes me i shfutu para dënimit allah xhallal xhallalu e pse se i shfutoin para mesditës sa sa ato kur çohen kur dalë dilli me shku në punte veta në ora të veta në, në dyqanet e veta në hotelet e veta në kampet e veta në shërbimet e veta Sanyan, Sayan, matë habitur për punë të çështjes së kësaj dhunjohe, harroin se edhe atëherë dënimi më javçoj. Amazdreke kur punojnë mirë dhe i marrin 150 miliard, tonë dalin ndër një hi atheraj xhiru kola pickaposh kapover. Ta mundot helbete me vetën dhe me kaj. Kuitojn se ikën i senit e gjoni vak me inerlist. Ama unia çoj bashkurash, djersët kur i pikojnë për i ballit, a kjo koa para dreke, ather ta ja çoj dënimin nëse e ka merituar, nëse ka, meritu ka pranuar. اذا سكا praktiku urdni na Allahu Jallaluhu Jallahu Jallahu afa aminu makra Allah? Cka bana dju? Cka bana to popo idha Allahu Jallaluhu afa aminu makra Allah? Aga ntud vat vat ze dirimi Allah nuk yven? Musat si yeli shum tbir helbete neve Allah os na gënën. Ka fala ya'manu makra Allah illa al-qaum al-khasirun. Sa dënimi ne Allahu dhe lëjëllahu zgjson bibat me garantu kur kurse nuk i ndoll për veçse ato që kanë vendosur me humb me të vërtet. S'ban në komunfi si. se ka jehara de ket po e bojn populli. Fash një shembull unë një ditë çhembul katunit njerëz me njësh. Sa ltham për, mërzit, është, për gjehënem, ja shka po mrzites besë ka boll për jehëlëm çir. Ç'i thotë njëri? Ki an shaj ska. Ë ka garantu vërtet për dënimin e Allahut. Vërtet e ka garantu vërtet i ka dhënë vetës garancion, zban kështu. Ta ka boga, ka boga. Emush Allahu me xhir, e neve. Neve ku naçon Allahu xhallajelalun jenneta, neve naçon jenneta Allahu, inshallah naçon jennat. Jo naçon jennat Allahu xhallajelaluh. Ai çetre që në Ramadan elevë shtuçësti, ka soda modita fundit, pa fundit, asha du shtui. E pranojnë, pranojn. Ë pranojnë të 30 ditë pa buk. Ja, kishfar kushti kanu për pranimin. Ja, ndëgjoh, ndëgjoh. 30 dit pa buk. Po mirë, pro. Po për për shtështë të ashtë ndrishe. Ato që kanë hinë grevuria, atje në Shqipni. Ato 8, ato 8 personat që kanë hinë grevuria në Shqipri, edhe sot kanë kanun në ditë në zëtë dhe ditë. Sot në ditë, sot në zëtë datë dita ditë. Edhe promë kanë lejmë rusës, franojmë asë mjekë, asë shërim, asë hapë, asë minister, asë deputet, e asë babën se pranoj mrena asë nonën, asë gratë, asë mitë në vizitë si pranoj kështu janë deklaru pranoj këto më një një mintane i otit i ditën kërejt papuka më notën shka ki bo mazarkë mazarkë ti më për për shashka për po bana po ati një i do 27 cigare deri qobi për neje për të kalla mulla, banona, darda, tërshis, pesa, qara, gjeksa, pagjeksa, lakan, salat, uriz, mishpule, sup. <tus> e kipa shka kipa? E pranon, e pranon, dhe pa buk, ogës. E pranon, e pranon, ogës pa buk. E ajaj, ajaj, ajaj dhe shkami bat ishti, shkimi anëgjit e më lapi Ramazani të api. Ajaj edhe më të e për përduhët bëqeni pranumë. Allahu gjëlle zhele liru sa të uneh. Nuk është me pabuk e me buk. Tha si kam gjonat me pabuk e me bukun. Unë i kam gjonat kështu. Thuën me nxesë në sifirë. O Zotë Bismillahirrahmanirrahim. Ketë Ramazan, ketë ditë, do të baj njëzë me agjeru për e hirë të madhriz të ndë. Unë jam robijot. Ti je Allahim, vetëm për ti je baj. Ban e letë edhe ban makabulë. A ke thonë një muqë që shto? Po. A ke vëpru si basa saj regulores? Po. Mësë brabë i shka e ke për dhe tjërë me thonë su. Inshallah, Zot, nëse dënë me madriën time, unë kach, unë kach, unë spodima shumë, ta halama shumë me dite, baj, ti banë etanena, plët, jarab, etanina, thohim, të ala, zotje, kabo, e të nëjën e plëtja nëra belalemin, e tani në thujmë, Inshallah, Zot, e ka bo, ka bull. E pralole, pralole, o tha, bo, bo, tha, bo. A i kështu th Boat, boat, ase tri lavra, kështu tha. Boat, boat, ase tri lavra. A i qiti kanon Allah u gjëllë gjëlelu u gjëllë shalu. Po djetarët shkunja pa në halin. Djetarët shkunja pa në halin, berë që ti të ati që tha, boat, boat, ase tri lavra. Ato matën tri lavra i ndërruar i gjëmo. Ato matën vetëm tri lavra. E ta në shka zbulun djetarët. Zbulun djetarët në harën e këti që e kishtë token ma të but, se s'kishbi farat vjetëfare. Pa ato kur gjo, këta e zbulun kej, ato zbulun në malsi me një bregë, të thatë fërë, ku ishin vetëm disa pika dhevi me një vend 16 cm me 16 cm 4 orë, ndë gjohë mirë, 16 cm me 16 cm 4 orë, dëme thonë ma pak se një metre, atë vetë ato djetarët studiuen, edhe zbulun a që qaj vendi 60 cm 4 or, ishte imbjelo në oriz edhe ishte 60 cm inal me kalli dhe me koka a ke pak si punet dë njëherë? Një arme ljë vend 60 cm 4 or, e melë në oriz e mirë, orizi ku melë? Orizi ku melë, orizi? A në kodër melë? A ti korri gjithë morë në nujë? Për cilësi me turrizit për kultivimin e tij, duhet më qënë era e bë me le, e me mella tanij edhe me majt nuj deri kur ta korrësh. Ngash me pasuris, nal në kodor uriz. Di orë vogël 60 cm me e maten me metre. 60 cm uriz e shtinon. E nei të dietarët gjithë verën me pa çka po ndodh, pikaki mall këtu, kaq interesant i mjellën edhe zbuluan malufon Sa ta bubrata te gjinbell. Ata gjinbell bubrata i pan fara pika i prum, i pan kokrën, i pan arën si çe li vrojshin. Dhavi çe li vrojun ata me buturinin e bulldozherit bubracistikën e kish studiuata bukur. Edhe e li vrojun ata e miellën edhe i panë ata me kam edhe me me atë goje në vetë vogël të pru uj me ujit se urizi në i rritët e lagën tokën me cindra mija bubreta e kultivun ata se ati zotriut atë vetë nuk do t'i botë urizi i poshta gje aktive ju duen kokrat e vetë a për një botë botë ata punu në punë në vetë se njëri u ishte i marrumi se i ke po po botë botë botë botë ato e mjëllën arën e vetë vetë Edhe ardhën sa disan djetarët Ardhën mavohën Kuru pjekaj e hipën për shkopin e urizit nalt Janë zërën kokrat ati Edhe e qunë të vrima vetë për dimen Se si vetë s'ka për neve Se ajë herifi alafdruaj gje Ajë e ka ngrejt mendën Ajë ka thona që boz, Bohet, boz E ka garantu vetën vetën vetë Allahu gjëlle gjëlelu Tha boz, si dune Boz si dune Jo boz si dushëti Bashit po nejti e si du unë. Këtë dia duhet më u bashku për më u bë. Punë ajo te po edhe dëshira je më duhet u bashkuam, ajo vetëm puna jote. Afa amin afa aminu makrallah. Sa ta garantojin veten se dënimi i ju këndos, dënimi na Allahut e garanton veten nga dënimi i Allahut vetëm ai që ka vendos më humb. Awalam yahdilil ladhin Gjërithun e lërda min badi ahliha Sa që të popuj Që ndëgjum që sa dita në Ramazan Që ju ardhen për nga mërta Allahu të dhe i spjeguhin Sa Allahu Asu bo bol Që kjo që ju ndëgjum dhe i tash Me ditë se Allahu gjelle gjelalu hu pagun edhe dhe nër Asu bo bol Sa Allahu gjelle gjelalu Nihar Nuhi Nihar Hudi Nihar Salih Nihar Kje Nihar Aja Sa gjithë kës pjegim Asu bo bolla Asu bo boll tani me Umramazan, me çen çu çu për ngjetrin e Ramazanit. Asu bo boll me mor veshë kur dami tash Ramazan, do dami me shumë grupa njerëza. Kur takomi, ma von, takomi me Avon, do takon me shumë grupa njerëza. Do takomi pas Ramazanit me namazjit çaf për ditë. Do takomi me xhumaxhit si të lëng xhumo. Do takon në Ramazan, Ramazancit si në Ramazan, e do Ramazjit si në Bayram. Famil, asu bo boll për njerëz me ditë se mo çu do në vazdu. Asu vol bo, boll për njerzit me ditë masë sistemi mbratlor ka ka ka shka sudashkë me çena asu vol boll më mund më mend se sistemi kapitalistë bo, me sistemi komunistë sistemi, sistemi socialistë e demokrat e keu pa në ushiun në hangrën e uban në turqi e u kalbën në mikën e më mos më mendu për ato apo halëndra asu vol asu vol këtë pun bola Fa a lum apo lum jehdi lëndin ardhën e ardhë nga pas alha, allu nasha wa sabna sabna hom bi dhulubih. Fa po ke vazhdoin nati, fa Allah do të vazhdoj me dënime. Ku tha? Mos e po ne se vazhdoni me ta, do të vazhdojm tha me dënime prap. Wa natba ala qulubihim fa hum la yasmaun. Fa bela mat ma do të javçojim, do të javmbyllim tha Allahu xhelle xelaluhu zemrën dhe t'ja mbilim zemrën e nuk dhe t'na kuptojnë farën se shka po thujmë o Allah i onë mos i mbil zemrat e tona nga të dhexhuar i fjarën ton dhe jara bërë alëmi mos i ban mos i ban en me kapak të mbiluna mendet e tona e hapi ato për t'a kuptu na dhe për t'a mtuat e që se dim nga libriot mos na daj neve ti kur prej asaj që ti ke pas dëshir na gjemati asaj t'jep e ma në fond do zot mos na largoh prej sunnetit Muhammed Mustafa sall Mos bana prej e gjematit ati gjithmon Në këtu dërës atjemi Edhe prej gjematit të bajrakut ati Edhe haudit ati ditë në gjikimit O Allah i jonë banën edhe kabull Për të lutë me ti plëtsoj A që naku s'kemi mund me plëtsu Edhe ajete që i kemi spjevu Dheri të numër një qimë Në surat u la aras O Allah i jonë i më shirëshëm A tjekë naku s'kemi mund me i prek Me, me mjesët e, mjësët e mjësët të diturinës ton A tjetë i banë të mamë një ja, rabbelalemin ku kemi qenë të dëbët në komentin e pjallëve tua, i hekmi të mra pa dorën, edhe thoj mua Allah i urë, nëse se kemi ditë në emso, nëse kemi haru në emte, e nëse pra duhet dimë më tepër, limonat dimë më tepër, edhe e lusim Allahu gjëlle gjeralu për fund, që gjëmatin tonë të ambronë Allahu me fëmiteve, me pleqeteve, me nënët e veta, me gratë e veta, me fëmite tyre, me qka përse dojnë ato, Temron Allahu Jalla Jalalu ngazdo e keqe ya Rabb el Alamin. Ya ja bota Allahu kabul Ramazan. Pregaditjen e iftarit, ative që e kanë pregadit, pregaditjen e ifirit, ative që e kanë pregadit, kësh dërsi i fundit i yolin kët Ramazan në lidhje me Kur'anin e Kërimit. Naher inshallah taala, ju presin me pyetjet e juve në namazin pas ikindies. Kemi dëshirë që pyetjet e juve të jenë pa, pa kufi, jo në kuptimin pa kufin e negativ, po në kuptimin pozitiv në pa kufi. Do të thonë vorrëti gabimet që janë po në këstan lëqet ma pak, ma shumë, ma gat ma hol, ma imëcisht, ma, ma gjersisht ma detalisht, ma jo detalisht të gjitha edhe pyke qera veç asoj, kemi dëshirë me nga i qu me shkrim edhe ata për mështë më vanu nga juve ju e ban i shkrimi në bukur në pyke të juve e ban i shkrimi në bukur se si ta ban i shkrimi në keshme e lonë palezu se s'kemi vakt, e lonë palezu e tani ju o sënë një pyke su lishu sa lishu për shkak shkrimit banë shkrimin e bukur i keni fëmitë të shtëpijë ti ti si to ai ti shkruan më së mirë të shtëpja në të shkruaj ai pyetjet nuk i bini herë pyetjet i bini kur të vini me palë qini ashtu i bini kur të vini me palë qini i bini edhe i citin kursia ashtu që na mos kemi vakt ato me i pa çka kam rënë na kemi dëshirë më uporgjij na të pjetë ti ti kimi pau përpara po aty për aty mënyrë e doni ti që ndoshta nuk uporgjijmi si ti për dënia për mos më uporgjij palë dikush helbet palë s'ka thotë Yka, ja, ka di kush dëshir, për shembull, në një pyetje më bë, çka ka ai jef më upërgjigj, çish ka ai jefa më nat, çish përgjigjmit çka jef, përgjigj në vetëm çishash. Po nuk përgjigj me as natë si shikimi i çev. Po vetëm çishash. Allahu dhe ljalalu, belejep me keta, mbarojnë dhërsat e ikindiës Ramazanit 1998, edhe ata mbarojnë me belejetin e ju. Marrën këta derës me beratjen e prenzencës ju, edhe sabrin që keni pas gat Ramazan, na shtoft Allahu të, të gjithë ne së bashku, un për derësat e xhiniës në veçanticë, edhe gjithë Ramazanët që kanë kaluar që 20-30 në veçantih ju falënderoj në këtë Ramazan të veçantë. I falënderoj. Po sa çerisht në derësat e xhidiës mesafir që na kanë ardhur në këtë Ramazan e ato që na kanë ardhur neve edhe na kanë deru, jo vetëm na kanë ardhur, po na kanë ardhur na kanë deruën, derën me nder Allahu ju faqof këtyr njerëve për këtë, këtë rathënave që kanë luajmë 100 ditë. Tash ti s'ka me librin pe xhamie, Hafs Samiu, ai lexuesi i Kur'anit të Kërimi profesional i Shqiptarisë ton, i cili as momentalisht i vetmi a ditën na ka merd borgj, i thamna se merr atë borg se kënoi pak, e sot inshallahutaala prap na ka deru Zoti me ta do të në lezën kërani kërim, aqë ajë sa ka qefë me në lezën, ama na kimi qefë pak ma gjallë të abit. Para se të fillojë afëzit, nëse prama masë në mëzitjatsijës, kemi këfizin e vditorijës në nivelin e vendit tonë këto, kemi një kërkes, kemi një kërkesa ma shumë të sinqërë, këfizin s'ka nevoj me spjegu shka ashtë e kini pa qëra vite, të drasazez me ato po, jo, ket, atë, pleqët, Ti si kemi pas vërëqen tonë se jam kemi thon vjet, po ja u thon si vet. Rri pak e ta kshiri shka model tonë hart. Normal se namaziatës nis sahdyor abdesin ngushton, qeni shqjan i pletsh. Nëse e ke ndërmend mës me përcell, shko me vakt. Se po bósh shumë shqetësim i madh, tu sku, tu hi, tu dal, tu shpuj, ose kush ka mundsi më ne të rrim me vakt, ulet edhe riderin fon, e gara tek fizikit janë shumë punë mirë. Se ato janë qëllës i hapja së mendës në dhëtiri të reja. Kështu këfizje ka kuptimin. Qëllës i hapja së mendës për diturit të reja. Allahu Jalla Zhele Ruhu, kabul insha Allahu Ta'ala. A'udhu billahi min e shëjtanir rajib. بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكبر امم والحبذلص في ريحان ابي اي لَآئِرُبْ بِكُم آنْتُ كَئِفَان خَالًا قَائِلًا إِنَّ سَ لِمَنْ وَصَل صَالِكًا فَخَارُ وَخَلَقَ الْجَنَّ أي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المشرقين كوماتك ايوان نور رجل بحرين التقيان بينهما برزخ لا يباويان أَبِئَ لَائِرُبْكُم مَاتَ كِيفًا وَلَوْ الْجَوْرُ الْمُنْشَأَت يَخْرُجُ مِنْهُم مَّن يُلْقَى الْمَرْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان فَمَنْ بِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا وَهَيَا وَقَاوَن جُهُرَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالِ ٱكْرَامِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ تين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لنقد خلقنا الإنسان في احسن يتقون صو الله العليم الفاتحه dhe ndrihera, inshallah, i se lëzoti që edhe në gjamiën tonë kemi të lëti kalibri, zoti më hafaza, inshallah, nga zdojë keqe edhe me kaqë shprasër dhe lë fatiha, inshallah, jemi të lië.